salamu alayka ya ya rasul allah qanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa qala ash-shaytan lam ma qodi al ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن بعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي Innī kafaztu bimā ashraktumūna min qabl. Inna ẓ-ẓālimīna lahum 'adābun 'alīm. Sadaqa Allāhu al-'azīm. U'īm I kada bude sve riešeno, šejtan će reći: Allah vam je pravo obećanje dao, a ja sam svoja obećanja iznevjerio. Ali ja nisam nikakve vlasti nad vama imao. Samo sam vas pozivao i vi ste mi se odazivali. Zato ne korite mene već sami sebe. Niti ja mogu vama pomoći, niti vi možete pomoći mene. Ja nemam ništa s tim što ste, mi, što ste me prije smatrali njemu ravnijim. Nevjernike sigurno čeka bolna patnja. Isto mi je rekao uzvišeni Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم تسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahval Allahu dželešanom našem gospodaru, koji nas je počastio sa još jednim danom u kojem smo nastoji, ali njegovo zadovoljstvo da ostvarimo. Allah, dragi, nas je uputio na istinu, na islam, a mi to od njega nismo tražili. Sada od Allaha molimo da nas uputi u džennet koji od njega svakodnevno molimo i njemu se nadamo. Salavati i selam na posljednjeg poslanika miljenika Muhameda salallahu alaihi u selam, čiji nas hadisi ovdje okupljaju salavat selam njegovoj časnoj porodici, plemenitim ashabima našim uzvoditim šehidima i svim onima koji slijede istinu sve do sunnjega dana nekada se pitamo zašto spominjem uvijek na početku prije svega zahvalu Allah onda salavat na najbolje stvorenje a onda sve čestiti Allahove robove Zato što nas, draga vrću i sestre, uzvišeni gospodar na samom početku, Kur'ana uči i tome da je nemoguće biti ustrajan na pravom putu ukoliko se srcima svojim nevežemo za one kojima kojim je Allah drag zadovoljan. Ihdine siratal mustaqim. <muchan> U puti nas pravim putem. Siratal levine enam talaih. A to je put onih kojima se ti blagodati svoje darovao, a ne put onih na koji si se rasedio i koji su zalutali vezati svoja srca za čestite Allaha i robove znači spominjati ljude po dobru, a one negativce u našem društvu nastojati staviti negdje na marginu jer svaki čovjek govori o onome čime je njegovo srce okupirano i vjerujete tu može čovjek da da glumi neko vrijeme al tu ne može pogriješiti njegovo srce kaže se da sve nekada kod Jednog Balkana došla ljudi, počeli da se hvali, kaže, "U uh, kako mi više ne volimo Dunjaluk, mi smo sad samo hiret okrenuti, nio čemu više na Dunjaluku ne mislimo." Kaže, njima, taj velika lažite. Jer vi da ste se riješili u vašim srcima vi ga više ne bi se nikako spominjali." I zbog toga dolazimo ovdje da se pokušamo odgovoriti da jedna konstanta u našem životu budu riječi s kojima je Uzvišeni Gospodar zadovoljan. To su riječi Muhameda sallallahu alej ve sellem. na početku dok se dolazijo ovamo razmišljam, Allahu dragi, Naš poslanik Muhammed s.a.v., kad čitate malo siru njegovi, kad razmišljate o njegovom životu, a onda dođete vi u teške situacije iskušenja koje prolazite, ne ide ti ovo, ne možeš da ostvariš onu, pa propadnjeti jedan projekat, pa drugi, pa ne ostvariti jedna relacija, pa druga relacija i tako dalje. I onda ti razmišljaš gospodaru, dragi, zašto, kako? I počneš se srcem vezati za Muhammed s.a.v. i shvatiš da ono što je on prolazio od iskušenja, od teške situacije, mnogo veće I mnogo teže od onoga što ti sada prolaziš. Ali razlog negovih tih teških situacija je veoma zanimljiv. On prima objavu, osamljuje se 610. godinu pećenih ira i nakon toga tri godine tajno poziva u islamu. Prolazi razne torture, mučene, mali je broj muslimana, nema veliku podršku ljudi, progone ih, ekskomuniciraju što bi rekli, izoliraju ih, napadaju ih odlazi do Tajfa da proba da tamo nađe rješenje i da tamo širi misiju oni ga tamo protjeraju raskrvave njegove mu barek noge i ruke, pita ga gospodar hoćeš da i kaznimo, kaže gospodaru nemoj bitka na uhudu dođe kada su se u Medinu smjestili i rane je poslanika sallallahu alaihi sallam, misli pogledajte koliko prema najboljem čovjeku toliko negativnosti usmerano, i onda se ti pitaš a što sad ljudi omen meni tako pričaju a što mene napadaju Najbolje stvorenje nije bilo spašeno toga da su, da su otrovne strelce prema njem upućena a ti očekuješ da ti budeš spašen ili spašen. I ovo na ugudu kada dolazi tamo Muhammed s.a.v. i biva ranjen i kaže on se bori, opisuje ashabi u predajama i sirama bori se da krv njegova ne pri na tlo. Pita generoda ashaba što tu sprečavaš, da krv tvoja padne na tlo. Pusti, kaže, zaustavi ti ranu svoju. Nemoj da se zamaraš kuda ti krv odlazi kaže poslanjika, kaže strahme gospodara svih svjetova, da ukoliko krvi njegov miljenika padne na, zlo, na zemlju, na tlo, da će sve ljude na zemlju uništiti. I sada, zašto on te situacije prolazio da bi na kraju došao do pobjede, draga vreću, radi nas. Radi nas, danas, radi generacija, prije nas, radi generacija, poslije nas. Jer čitav njegov smisa o živote je samo bio beli, huani u ale aje. Prenestite od mene pa makar jedan ajet. Neka sam ja onaj koji dobro širi. A onda se zapitaš u svom životu radi čega ti prolaziš kroz tješke situacije, kroz iskušenja, kroz belaje, musibete. I uglavnom vidiš da je to isto radi nas. Radi nefsa, radi nas samih. Nije radi nekog većeg cilja. Da nekom drugom bude bolje. Da te bude bolje na, na budućem svijetu. Uglavnom smo, i to treba da se borimo da poproljamo, polazimo od sebe. Uglavnom su naši belaje radi naših nesamskih protjeva. Radi toga što ne možem da sazvačem ono ja u sebi, što neću da privatim Allahu određenje i tako dalje. Danas sam se sreo sa jednim insanom, postakuo me na razmišljanje, kaže, vjeruj prije rata sam imao dva stana, imao sam biznis, tako mi je dobro išlo, bavio se nekim lancem, brze hrani i tako dalje, kaj, tako mi je dobro išlo. Ali da znaš, Allah mi je bio negdje na petom, šestom mjestu, na, na listi mojih prioriteta. Znao sam ja da ima uzvišeni gospodar, ali negdje udaljeni kaže Allah nje u toku rata sve to oduzeo danas kad je sam počstana jedva nekako skrpi kraj kraj Allah mi pošalje na faku ne žalim se kaže hladno mi ustanu, stanu al kaže vjeruj mi kada me gospodare kad zeca uzmeš i šešira i prebaciš e nećeš biti tu nego ovdje Allah je mene izvadio s tog načina života i stavio me na drugo mjesto. Ali gospodara mi drago, čovjek mi se kune i gleda mi oči. A ja osjetim tu njegovu emociju. Kaže, sad sam sretniji i zadovoljniji Boga nego prije što sam bio, a sve sam na E taj osjećaj koji se izgradi u čovjeku kad se za Allaha veže, to je ono radi čega najviše ovde dolazi. Ne onako da čuješ, nego da osjetiš u srcu svome ovu riječ, elhamdulillahi, rabbilalim, hvala Allahu, gospodaru svih svjetova riječ, Rab, Ubiti znači, draga braćo i sestre, od glagol, arapskog reba i urebi, što znači odgajati. Koliko od nas zna da je gospodar svih svjetova naš odgajatelj? Koliko ljudi razmišlja o tome, da Allah nas vodi situacijama i da nas upućuje na ljude i na situacije i iskušenja, lahke i teške i lijepe i, i ružne situacije, sa ciljem da bi nas odgojio. Kaju tako da je jedan čovjek bio veoma škrt. Imao Allah mu dao, ali škrtica bio onako, titiz što bi rekli. I kaže, jedne prilike mu dođe neki prosijak i zatraže od njega nešto, da mu udjeli. Kaže, evo ti, uzmi, kaže, ovog jogurta, pojedi to i skloni mi se kada sočio. Kaže, dame, molim te malo hljeba, ne mogu samo to da jedem. Kaže, ne imat više ništa od mene. I onda usinje tu noć taš škrtica, zaspi i sam da je došao u dženet. Allah ga počastio najljepšim boravištem. I kaže, u jednom trenutku ogladnio kao on i govori melekima, doneste mi hrane da jedem. Ispunjavao i se želje. Do, dolaze melek i donosi mu jogurta da jede. Kaže pa mogu li malo hljeba samo da zadrobi malo. Kaže nema kaže samo si jogurt poslao. E, e taj je osjećaj znači da ti svojim djelima praviš sebi kuću na budućem svijetu, treba da bude da nas prati kad dolazimo ovde. Izvukto ga mi čitam hadise Muhameda sallallahu alejhi ve sellem da bismo bili od onih koji gradje tu utvrđaju u srcu svom ja budućima povoda svijeta ahireta. I zato se trebamo vezati za onoga koji, na, koji najbolji govor rekaju a to ona je onaj za koga Allah rekao ema jente fanil heva inhu ila wahyu yuha toj Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. I svaki njegov hadis veliku poruku nosi. Za večeras ćemo pročitati jedan hadis iz poglavlja i knjige o namazu. Prije toga ćemo pročitati pročiti Fatihu i dovu za Imama Buhari, ridallahu anhu. bab kafaratil buzati fil mesjidi poglavlje koje govori o iskupljenju kefaretu za pljuvanje u džami već nekoliko hadisa se nadovezuje novu temu ova 415 hadis glasi ovako hadesna ademu qala hadesna shube qala hadesna qatada qala sami'tu anasa bin malik pričao nam je adem a njemu shube rekavši kako mu je katada pričao i kazao da je čuo ansa bin malika Za koga vi dobro znate da je to bio izmečar Muhammed Aleyhisselama, koji nam je primjer najboljeg pedagoga svih vremena, Muhammed Aleyhisselatu selam koji nikada, kažem, nije rekao uh, za nešto što sam uradio viška, za nešto što nisam uradio, a što nisi. Znači, Muhammed Aleyhisselam nije bio kritičar, nego znao je ljudima da pronađe na pravi način motivaciju da urade neko djelo. I to je veoma bitno u, u odnosu sa ljudima i sa djecom i tako dalje. Kvala Nabiju sallallahu aleyhi ve sellem elbuzaku fil mesđidi hatijetun, wa kefaratuha defnuha. Posanih sallallahu aleyhi ve sellem je rekao jedne prilike azhadma. Pljuvanje u džami, u mesđidu je grijeh, a iskupljenje kefare zato je da se pljuvačka odmah zakopa. Veoma kratak hadis sa nogobronim porukama. A zaista su svaki svi hadisi Muhammed aleyhi ispunjeni porukama. Jer Allah je njemu dao je zgrovit govor. I ko ima imalo edeba prema Muhammedu a.s., nikad neće pročitat hadis i reći ovo mi nema smisla. Nikada. Već će da vidi u svaku njegove riječi neki smislo i neku dubinu. Prva stvar koju hoću ovdje da kažem, evo, navodi se u komentaru hadisa da imam Ahmedu Musendu bilježi, da je bilo ashaba koji bi imali nekada naviku da pljunu u džami. I spominje se za ebu u jednog ashaba da jedne prilike pljunu u džami. Ljudska neka potreba, takva vila. A naravno, tada su džamije drugačije izgledale. Nije bilo ti Hasura i Čilima kao što danas ima. Kaže, bio je kod kuće nakon namazak. I sjetio se da nije zakupa, odnosno nije sklonio to što je za sebe ostavio od ne, nečistoće. Od nečega što nije baš prijatno za vidjeti. Kaže, uzeo je jednu glavnju, otišao u džamiju, ispljivak je zakupao i rekao, suhanala, pazi ovo, kaže, hvala Allahu koji mi noćas ne upisa ovu moju pogrešku. Srca Haba su bila na stepenu da se družila sa Muhammedom a.s. Samo iz razloga što su ta njihova srca izgarila, zatim da bjelina na njima bude. I zbog toga znajte što god srce bude čišće, i što god više bjeline na njemu bude, ti si bliže da osjetiš blzinu Muhammeda a.s., čije srce nikada nije mazahal, besaru, amatahal. Nikada nije skrenuo ni pogledi njegovo srce. Čisto, čisto u odnosu prema Allahu. Pogledajte šta je velčina ashaba. Što on vodi računa o svome srcu. On se brine da ne zanoći da mala upiše greh. Da mala upiše pogrešku. Koliko nas ima da legnemo na veće sa gresima, a da smo uzeli prava drugih. Da su mnogo veći gresi od ovoga. Da prema Allahu smo se ogrešili. Nismo klanjali možda farz namaz. Nismo obavili neke obaveze prema Allahu koji od nas svakodjeno zahtijeva. Naljutio si roditelja, nisi halala zatražio. Šta bude preseliš u toj noći? Hoću da kažem, razmišljajte o tome koje je to stanje naših srca da mi jednostavno tako lahko i olahko grijehe doživljavamo. Šta se to dešava u našim srcima, ja ne mogu, da, ne mogu da dokućim. Osim ovoga što na Kur'an i Hadis govori. Ali to je teško je promijeniti stanje dok ne znaš diagnozi. Sultan naše je proučio jedan lijep ajit na početku. Kada šeta na sudnjem danu, kaže, felate telu muni u alumu en fusekum. Ja sam vas samo nagovarao. I vi ste mene slušali. Ko vam je kriviti? Gotovo je sada. Nema više vraćanja nazad. Vi ste, kaže, mene slušali. Ja vas nagovarao. Vaša greška. A pazio. Felate ne lumuni. Nemojte mene kriviti. Welumu mu fusekum. Zanimljiva je riječ koju Allah koristi ovaj. Krivite svoj. Prevodi se krivite sami sebe. Al doslovno krivite svoj nefs. U drugom ajtu Allah kaže. Uspjeće onaj ko nefs svoj očistiti. Suština naših života, draga braća i sestra. Na dunjalku ogleda se da vodiš računa o tome. Koliko si očisti ono najdragocenije što ti je Allah dao. A to je tvoj nefs, tvoj život, tvoja duša, tvoje srce. Ili koliko si ga zanemavio. I zbog da pokušate da vrednete svoja djela. Ne kroz to koliko sam uradio djela. Nego koliko je u tim djelima bilo ihsana svijesti o Allahu. Jer Allah u Kur'anu kaže El levi <gled> halekal meuteo el hajate li jebil uvekum Ah, se amela. Allah je stvorio život i smrt, da bi vas iskušao. Zanimljivo ovo. Ljudi su danas posvećeni, daje što više dijela. Što više ibadeta, što više zikra. Daje što više dobrih dijela, da i tako dalje. Imate, to to je dobro, alhamdulillah. Ali vjerujte, mali broj ljudi razmišlja, da ta dijela proizvode ihsan u našem srcu. Jer Allah ne kaže ovdje, ono je stvorio život i smrt, da bi vidio ko će više uraditi. Nego ko će bolje uraditi. A inače Kur'anu kad se spomni, kad se spomnje ova riječ više, uglavnom se odnosi u kontekstu nevjernika. Ve nahnu ekseru amwala wa Nevjernici govore mi imamo više imetka, više imamo djece. Nahnu ekseru amwala Ja kaže ima više od tebe imetka i bolje bolje sam ja sa vroda i tako dalje. Vjernik ne, ne razmišlja otkove dali je bolje, dali je dali ima više. U odnosu na drugi. Beć samo razmišlja dali u njegovom djelu ima ih sana odnosno one svijesti Allah me vidi ako ja njega ne vidim. Pogledajte ovih asaba. Pljuvaš u mešidu. On se vraća i čisti to da mu Allah ne bi hrjevu A inače treba razmišljati o tome zašto su ovi hadisi nama biti. Zato što nas Allah dragi kroz ovi hadisi odgaja da budemo doni oni koji zneju za njegovo ime Esetar. Onaj koji pokriva. Kroz ovo se odgajaš, jesi napravo ili velaj neki? Jesi uradio nešto u džami, pogotovo sakritu? Nije problem. Zato nam Allah dragi i preporučuje da ne dolazimo svakaki u džami. U svakakvoj odjeći. Huzuzi i netekume, a ide kuli meci. Možda nisi trenutno sta. Sakri, nema vezi. Možda si je nešto što nije prilagođeno ljudima koji, koji s tobom u sako klanjaju. Sakri, ne moraš doći. Imaju olakšice. Ali Allah te želi odgojiti da svoje neke negativnosti, ne mora biti loša djela. Ali sve ono što nešto nije pozitivno, sve ono što nije pohvalo. Sve ono što nije niko sa, nekom, sa nekim bivljenjem gledat sakrito, usklonito. Musliman je takav. Vjernik Musliman je, Musliman je takav. Allah je esetar. A zanimljivo je koliko mi od tog imena u svom životu malo primjenjujemo. Jedna od nama najdražijih stvari, vraćamo se na ovaj nefs od malo prije, jeste kad se počne priječati ružne riječi da se mi priključimo i da nam je drago od tome. Zanimljivo razmišljam subhanala o jednom ajetu već danima, kaže gospodaru suri nur inelavine yuhubun an tashia alfahishati fi alline amenu. kaže oni koji vole yuhubun drago im to kad se kad se ružne priče šire o častitima Allaha i robovima na na govijesti i bolu kazu znači ne moraš ti da da pričaš imate ljudi ono pričaju i zna se nekad imaš ljude nem kažeš da bi čitava... Čitam kolektiv saznao, čita fakultet, da bi saznala, čitava mahala i tako dalje. Imate ti situacije. Da je Allah na pomoć tim ljudima koji vole da prenose tuđe riječ. Onako radi smutnje, radi priče. Ali zanimljivo je da se mi često pronađemo u ovom ajetu. Nešto ti drago i zanimljivo i lijepo ti dođeš na sjelo i počnu nekoga da trehaju, ogovaraju i ti počneš da komentaršeš i ovoj stvarno, znao sam da je takav. A ja sam imao neki šuh da je tako i ti jes tako, jel da? ili tražiš da ti potvrdi ono e taj zove na jel' tako jel' to to te nef zove da ideš putem kojim Allah nije zavlja zbog toga ovo pokrivanje treba da budi jedna od karakteristika vjernika u ovom hoću da razmišljam jel' što god više pokrivaš i svoje maga, mahane i mahane drugi ljudi više imaš imana kod sve što god više voliš da se ne pokrivaju te stvari to je znak da je ima na veoma slabim granama u tvojome srcu U jednoj lepom poređenju jedan pjesnik kaže zašto da širiš prljavštinu svoju? Za kontener koji zatvoriš manje, ne širi manje smr, smrad nego onaj koji otvoriš. Ako su radi o nešto loše pokritu, nema problema. Allah će oprostiti. Ali budi od onih koji znaju, koji znaju da pokriju svoje loša djela. Jer niko nije idealan. Ali odgajaj se da te stiji tih stvari. Da te bude stiji tvojeg no, tvoj nekog loših postupka. Za vrijeme Musa a.s. Jedan je čovjeko Godinama bio nepokoran gospodar. I desio se jedan period kada je nastala suša u njihovom narodu. Nema, kaže, kiše, nema padavina, ne uspjeva niho, ništa što su posijali i tako dalje. I kaže, narodu Musa, alai selamu, Musa otiđi kod gospodara, razgovara, tiskelimu Allah, zamoli ga, zatražu od njega, nek podari kišu. Ništa na neće uspjeti od naših usjeva. Musa se vraća nakon što je razgovarao sa Allahom, kaže Gospodar vam je poručio O narode moj, među vama ima jedan čovjek Koji mi je, kaže, četrdeset godina nepokoran Zbog njega neću da vam spustim kišu Zamislim, možda smo ti i ja pojedinci Zbog koji Allah ne da bereketa u porodici U poslu, u mahali, na radnom mjestu, bilo gdje drugu. Uvijek počni od sebe en Ne krivi šeitara, ne krivi njega Počni od sebe Vrlo važna lekcija za muslimani. Musa to prenese svojim, svojim, svome narodu. I kaže, taj čovjek, ma prepoznao se. Prepoznao se. I kaže, njemu Musa, Musa ali se nam govori, prečita im svojim narodom. Nek se sam javi tu, ili neka nas napusti, ili ja gospodara tražiti da mi kaže, ko je taj čovjek da ga mi otjeramo. A čovjek tada u tom trenutku osjeća stid pred Allahom, dragi Taj osjećaj, to ćemo na kraju spomenuti, je nešto što treba da nas prati ukoliko hoćemo da razumijemo teubu na pravi način. Kažem gospodaru moju, molim te, nemojmo sramotiti. Nemoj da ljudi saznaju da sam ja taj. Olakšanj gospodar, kajem ti se iskreno, zavjetujem se da ću do kraja života pokoran da ti budem. U tom trenutku kiša počne da pada. Allah uzvišeni je sve mogući. Musa alej, selam se obraća gospodaru, kaže gospodaru moju. Zašto, kaže, kiša, niko se nije ni nejavio, nije nas niko napustio. Vidim sve ljude. Kaže, ovo Musa, taj se rob meni iskreno pokajao. A onda Musa, ali se vam pogledate poslanik, ali ima u sebovu ljudsku dimenziju. Jedan od razloga, Allah najbolje zna u Fesir, kažu, zašto se Musa najviše u Kur'anu spomini? Jer najviše liči na svakodnevnog, savremenog čovjeka. Ubio čovjeka, muca, ima problem, ne može i tako dalje. Kao da je on primjer čovjeka koji je imao lošu prošlost, pa onda se pokajao, poradio veliko djelo. Kako treba čovjek da bude? Priznaje gre i kreni dalje putem. Svakodnevne situacije ima. Kaže Musa, a gospodar, a ko je taj čovjek? Daj mi reci, molim te. Otkri mi njegovo ime. I onda ova rečenca, nešto što treba da probudi taj taj osjećaj srcima naši, kaže, ovo Musa, ja sam tog čovjeka pokrio. I niko za njega nije znao dok mi je nepokoran bilo. Zašto misliš da ću da ga otkrijem i i osramotim sada kada mi odani pokoran postao? Ete, et, taj osjećaj koji i zamislite koliko ima situacija koji ih testit, samo ti i Allah znate. Niko više ostvarenja. Samo ja i Allah znamo, niko više ostvarenja. I onda ti bude teško da slomiš iz za sebe, znači stoči pljuvačko izmešči i tako dalje. Ovi hadisi nas odgajaju da znamo kako da se ophodimo prema Allahu, a mnogođanju prema namu. Da si svjestan kako Allah tebe štiti, čuva, pokriva, tako dalje. Onda ćeš ti da pokriješ i muslimana i muslimanku. I nećeš da budeš od onih koji vole da se šire loše i negativne, negativne vijeste. I druga stvar, draga braćo i sestre, iskupljenje. Pogledajte, Ashab može pogriješiti, može svako da pogriješi. Allah nije nikada rekao vi nećete griješiti, već Allah je rekao da ćete vi griješiti, da su najbolji koji se kaju. Pljuvanju džanije greh. Možeš to napraviti. Možeš napraviti bilo koji drugi grih. Neklanjati namazi grih. Loše se ponašati je grih. Imati oholosti i zavisti i grih. Ali iskupljenje zato jeste da se pljuvačka odmah zakopava. Iskupljenje zato jeste da počneš da radiš ta dobra djela. Da kažeš gospodar nisam bio dobar, a sada ću ako bude potrudit se da se popremim. Gospodar jesam pogriješio, daj mi snagi. I evo još zapamtit ovo. Te oba pokajanje, draga braću i sestri. To je odlika, svakodnevna odlika vjernika muslimana i muslimanki. Opet kroz Kur'an zanemili je jezik Kur'ana. To, to je muđiza do sudnjeg dana. Kad Allah govori o tome da, da se vjerni kaje i da on je onaj koji Allah se obraća da svoje grijehe i kaje se svakodnevno. Watubu ilallahi jamian ayyuhal Allah se pokajte, o mu'mini najista uspjeli. Znači Teuba nije odlika čovjeka koji je čitao život bio daleko od Allaha, od džamije i onda se on pokaju. Ne, ne. Teuba je odlika vjernika u svakom njegovom danu. M Minune. Kogod ima ima na Allahu se kaje svaki dan. A gledajte, u drugom hadisu Muhammed selam kaže kada će čovjek doći na sudnji dan i staće pred gospodara i Allah će ga upitati. Upravo ovo, kao kao što su nas na shabe nučili. Pokriji svoju sramotu. Robe moje. Kada sjećaš se tog i tog dana kad si uradio tu i to u tom i tom dan i tako dalje. Rob vjerni, draga braćo, znate šta će on reći? Rabbi Arif, gospodaru, priznaj im. Priznaj im. Jesam, yes, uradio sam. Moraš priznat svoj grijeh da bi ti ga Allah oprostio. Kažem gospodar, robe moj, kao što sam ti taj tvoj grijeh pokrio na dunjalku, danas na hiretu ću da hire ti ga oprosti da ti u dženetu vedem. To je stepen vjernika. To je odlika vjernika. Kad Kur'an govori o nevjernicima, znate kada će tek svoj grijeh da prizna? Kada uđe u džehenem, kada se bude patio, kada bude u azabu, reče: "Fata rafna bi dhurubina, fehel ila khuruji min sabil." Priznajemo svoj grijeh, možemo sada da izađemo. Kaso, prijatelj. Vjernike, zbog toga razmišljajte. Vjernik na dunjalu ku se ponaša, onako i trudi se da se ponaša. Onako kako ga Allah opisuje kao stanovnika dženeta. Ako Allah kaže za dženetle opisuje dženetle kaže vana za nema fi sudurihim min ghill mi će mozdihovi ih grudi odstraniti zlobu i ako želiš da budeš dženetla da Allah bude zadovoljan s tobom ti na dunjaluku nastoji da imaš tu karakteristiku kod sebe da odstraniš zlobu iz grudi svojih duhovnu svaku bolesti, i paklost i tako dalje kad Allah govori za dženetle وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا Hvala Allah koji nas je uputio u džennet, da nas Allah nije uputio, ne bi mi bili ovdje. Odmah ti sad na dunjalku dok čitaš taj ajed kažeš, gospodaru, svako dobro je od tebe i hvala na svaku blagodati. Da mi ti nisi dao, nikom mi drugi ne bi dao. A ti kad mi uskratiš, nikom i drugi ne može dati. Razumijete, kad pročitaš karakteristiku stanovnika dženneta, odmah se potrudi da na dunjalku ti tu karakteristiku kod sebe gradiš, izgrađuješ. Što god ih više imaš na dunjalku, bliži si jako da... Da ih imaš u džendretu na budućem svijetu. Vrlo je važno da se Kur'an čita na način, kao da je tebi Allah objavio. Kad su jednog velkana pitali, kak si dostigao tako velike dereže, kak si postigao tako lijepo ponašanje, tako lijepi pristan odnos sa Allahom, kaže, od malena mi se urezala u moje srce i razum, rečenca od babi moga, sine, čitaj Kur'an, kao da se tebi objavljuje. To je knjiga za živje, koju treba svakodne u životu dosjećaš, kao da ti gospodar poruke šalje. Kao ono muškrtici na početku. A vjerujte, poruka ima puno. Ali razlog zašto mi ne vidimo da nam Allah poruke šalje je u nedostatku ta kvaluka. Jer gospodar jasno kaže. Budite Allaha svjesni pa će vas Allaha poučiti. Poučava Allaha i nevjernika. Ali on nije svjestan Allaha pa on ne vidi da ga Allah poučava. Što god si više Allaha svjestan, više osjetiš kako te on uzvišeni poučava. I zbog toga ulema kaže da te oba pokajanja ide kroz tri faze tri etape, prva etapa jeste da znaš, kosi si i šta si kao što Hazreti Alija kaže, čudim se čovjeku koji se oholi jučer ga nije bilo i bio je kap sjemena, sutra ga neće će biti, bit će lešina, a čita život u svome stomaku nosi, nosi nečistoću kako da se oholi nevjerovatno je da ljudi mogu da budu oholi prema gospodaru a svakog razumno kad pitaš evo ti dunjaluk čita čita ti dunjaluk evo ali dvata oka da nemaš Da bi pristoo na to? Svako razuma bi to odbio. Ko ti je ta dva oka dao nego gospodar svih svjetova? Tu ruku, tu, tu nogu i tako dalje. Neverovatno je koliko ljudi znanje o gospodaru su potisli u drugi plan. A to znanje je najvažnije znanje. Kad se probudi znanje o tome ko si ti, da si Allaho rob, da je on tvoj gospodar, onda se budi onaj osjećaj kajanja i svijesti o manjkavosti u srcu tvoj. Kao na jedan čovjek kada je izašao pred gospodara u razmišljanju na namazu i kaže... Sam sa sobom priča šapući gospodar. Ja imam 60 godina. 60 godina, nek je to 20.000 dana u mome životu. Nek sam za svaki dan samo jedan greh uradio. Evo, sitni greh, poput ovoga greha shaba. Da, da je pljuba u džami. Sitni greh neki. Kad je to 20.000 sitnih greha. Kad je tako mi tvoje veličine. Mene sa brojem tih greha. Sa tim brojem greha stijem izaći pred komšu, a kamalu pred tega uzviše noga. Taj osjećaj se mora probuditi u srcu. To se zove Havu, druga faza teubi, da bi proizvelo pravu suštinsku teubu pokaljane, a to je onda kast, nijet odluka, azm, karar, da ćeš biti bolji, da ćeš se popravi, da ćeš raditi na sebi. Pa i ako ponovo pogrešiš i padneš, opet ćeš ustajati ako boda. A za ove tri faze, znanje, prva stvar, da znaš zašto si ovdi, kuda ideš. Druga stvar, Havu, da osjetiš ti to. I treća stvar, odluka. Bez bilo koje od ove tri faze u pokajanju nema iskreni taubi. Imate ljude koji probudi se u konji neki osjećaj kajanja, gorčina nekaj i tako dalje. Ali znate šta je razlog za to? Nema recimo znanja. On ne zna za Allaha. Ne čita Kur'an i Hadisa Muhammad a.s. Javlja se savjest u njemu. Jer savjest u njemu ima taj taj glas koji ga još uvijek kontroliše i doziva nemoj to, hej, nemoj to da rada. Malo pomalo, ako znanja o Allahu ne bude bilo i savjest kad da isčezne. I zbog toga. ili recimo druga stvar, imate ljudi koji znaju ko su, osjete svijest o Allahu, taj hal, ali onda ne odluči da bude bolji. I to nije prava teuba. Koji god od ova tri koraka nedostaje, teuba pokajanja nije potpuno. Znanje o dragom gospodaru, prva stvar, da razmišljaš o svojoj prolaznosti. Druga stvar, da razmišljaš o svome halu, da se budi srce odnosu prema Allahu. Kaže jedan velikan, kaže gospodar, toliko sam grija uradio, Da kada bi mi sve oprostio, mene je stidit pre tebe da duđem. To je stanje srca. I treća stvar jeste odluka da budeš bolji. Jedan velikan je rekao, samo se iskreni Allahov rob. Samo se iskreni Allahov rob. <tri> pronađe u situaciji kada je liciviran prema gospodaru. Nekaj to bude mjerilo za kraj. Ukoliko želiš da vidiš koliko iskrenost ima, koliko iskrenog pokajanja ima, pokušaj da prepoznaješ koliko si u stanju da vidiš kada si liciviran prema Allahovu. Što god više osjetiš licemjerstvo u dijelima koja radiš, a niko nije toga lišen, borba je to cjeloživotna. To je ako Bog da znak da više iskrenost ima. Što god više smatraš da nema licemjerstva, da si čisto drijalka, to je znak, nažalost, za iskrenost na veoma malom nivou u srcu čovjeka. Zbog toga budimo od onih koji znaju za Allah o ime S.T.A., koji nastoje da osjeti gospodare o ime u svakodnevnom životu, koliko on tebi pokriva mahana i grijeha, pokuša iti da nasijelu, da u društvu pokrij vaš koliko možeš mahane grijeh drugih ljudi da djela tebe sačuva pokušajmo da budemo od onih koji se usmjeravaju prema osobinama džennetlija to je druga poruka za večeras kao što su ashabi bili srca su njihova čista bila svi su su džennetlija kobuda najbolja generacija i pokušajmo da budemo od onih koji se kaju i vraćaju Allahu na pravi način molimo uzvišenog gospodara da nas počasti da budemo od onih koji ove stvari razumiju na najbolji mogući način da budemo od koji imaju on zadovoljstvo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله السلام عليك يا, يا رسول الله